кинув через плече горішок на Терези, в плечі моєму вибухнула дика точно виважена сила, рука з ятаганом зметнулася, і тяжка хижа сталь розсвистіла в миттєвій тиші, і той маленький турецький горішок упав на Терези вже не в своїй природній цілості, а двома рівними половинками, розрубаний непростежувано, силою мов би не людською, а якоюсь Понадземною. Ніхто й не повірив у те, що сталося. Стиск юрби, розкричені роти, руки, що тягнуться до мене і до моїх сторожів, домагання, намагання, вигуки, ради і поради, веління і зневажливе прискалення ока. Та ну ж хай ур ще раз зробить, що він нібито зробив, хай покаже, коли може щось показати. Молоді малатінці на випередки стали кидати мені горішки, я розсікав їх за іграшки. І рука моя не втомлювалася, і око не втрачало меткості. Аж самому ставало дивно. Чи, може, прокинулася в мені велика сила життя, яка піднімає обезножилих, повертає голос безмовним, робить зрячими сліпих? Ще перші помахи моїй ятаганам були ніби не сміливі, не рішучі, Здавалося, сила вичерпається небом, і неминуче зганьблення буде покарою за мою зухвалість. Та згодом непомітно для мене самого прийшла певність. Я рвонився вперед з такою силою і пристрастю, що турки завілготіли, і місторож Мерштій відібрав мене зброю, що й насварився, мовляв, не гніве Аллаха і вірних слуг Його такими нечистивими забавами вже як визволився з неволі, пробував удома повторити все, але ніколи більше не вдавалося. Міг розвивати яблуко на льоту, але щоб маленький горішок ліщиновий, то хіба ще один з десяти. Мабуть, ніщо на цьому світі не повторюється, окрім нещасть та лиха. А той стамбульський мій вичин сприймався, мов чудо, якесь наслання, ніби сам дуже доби волі пойняв мене і водив моєю рукою. Чи що? Але все ж капудан Паші моєму вельможному господареві повідомлено про те, що сталося на Єгипетському базарі. І той захотів сам подивитись на мене. й гостей у роззолочених каптанах і коштовних тюрбанах, напнуто для них дашок від сонця, простелено килими Подано про холодні напої і солодощі, а я мав тішити їхні очі, кидати їм під ноги свою козацьку честь, свою славу і волю. Та, власне, хіба не потоптано все в мені було? Хіба не був нещасним розбитком, упослідженим невольником, нікчемним бранцем? Не рідав я тоді, хто були ті гості, капутан Баши. В'ясна річ, жодного стороннього. Самі тільки... «Сини свого вогнища», як вони любили казати. «Ще молоді всі, може, сини тих султанських псів, які потопили в крові повстання Болгару Тирнові і сербських гайдуків у Банаті. А перед цим рубали голови своїм власним джелялям». Примітка, так звалися в Османській державі повстанці з місцевого населення по імені Джеляля, який очолив повстання бідноти в околицях Токата у 1519 році. Могли там бути Ібрагім Печеві, який згодом напише історію, і високоосвічений Карачелебі де Абдулазіз, автор саду проповідників, і син поета Невіата Улла який не доживе до мого вознесіння і не зможе його описати, як описав він османських шейхів і улемів. «Незнані вони всі були мені, а я їм усім, та й сам ще не прозирав у свою будущину. Бо що можна бачити, маючи якісь двадцять літ? Все ж збунтувалась моя душа, коли сказано, що брубав я шаблею голови баранам, яких випихатимуть на мене служки капудан-баші. Коли вже шабля, то треба й коня, а як козак на коні, то давай йому справжнього ворога. А не тупого барана. Я сказав це сміливо самому капутан Паши, і тільки тоді він згадав, що це ж і є той бранець, який володіє багатьма мовами. Йому припало до смаку таке поєднання в мені. І він милостиво звелів, щоб дали мені коня, і поспитав, що ж я хотів би рубати, гасаючи отак по двору перед їхніми очима. Голови отим, в «Хотілося мені відповісти, та я бачливо стримав свою душу розгойдену, і сказав, що можна опудала, на яких вони вправляються у мистецтві володіти шаблею, але не ставити опудала непорушно, а всадовити на диких коней і розігнати тих коней по просторому двору, щоб уже коли не нападатимуть на мене, то хай собі хочуть тікають, так що й не наздоженеш. Це сподобалося капудан Паші і його гостям? Зроблено, як я сказав, з десятка шалених коней з поприв'язаними опудалами в сідлах випущено супроти мене. Коні заметались безладно по двору, Видово, що було несамовите й водночас гумливе. Хіба мені гарцювати між удаваних супротивників отут по тісному двору, перед пашиною стайнею, а не на вільній волі? Де коні, ані спійменя, ані сідлані, Де посвист хижих стріл та гукорди, Де козак стає справжнім козаком, Який не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота. Шкода говорити, І кінь піді мною був немія, чужий, турецький, І вся моя воля вміщалася в клапот Стамбульського двору, Обороджувалася високим парканом, Замикалася волітьми ще вищими, І шапля моя, Падала не на ворога, а на мертві бовани, І дивилась на мене не земля рідна, і не мати Божа, а вельможність зарізяки».